Улас Самчук Куди тече та річка? Роман Епопея Волинь – найвизначніший твір Уласа Самчука. Це гімн Волинської землі, народній моралі, високохудожні відображення складних, нерідко трагічних подій в Україні, періоду Першої світової війни, національно-визвольного руху та повоєнного Великий похід. Батько корчує пні за лісом на вирубі, гей, би не заважали на тому шматку такого дорогого поля. На новині добре просов родить, а там і пшениця, та прокляте оте коріння, не зориш його, не заскородиш. Корчувати його не так легко, але хіба батькові першина? П'ять от таких десятин своїми власними руками вичистив. А самі, либоні, здорові знаєте, що то за ліще перед парою років стояв на цьому гарному місці. Що то були за сосни та дуби та липи, а хіба тільки тут, а отам в Осовці, а на Чеських полях, а на Панських, а на Тимошівщині. Рве було та рве, як буревій, а все, що просо вродило, а після пшениця. А вона, тобто мати, пішла до млина. Ось уже третій тиждень валяється там та гелетка жита, і ніяк його не змолоти. Не диво, коли б хоч млин далеко, а тож під боком. Та що порадиш? Завізно. Хліба, мовляв, зародило. То кожний силоміць на зламання карку до млина преця, так ніби не хватить йому води. Василь, корови пасе, і вже на цілий день. Бо дні, як не кажіть, укорочили, а паша на тих валах не дуже-то вилягає. Не попасеш довше худобину, не питай з неї молока. Володько й хведот, ті лобурі, їм що, для них все ще готове прийде до рота. З них ще як з кози шерсті чи з козла молока. Куди його ще попхнеш, коли першому щойно від м'ясниць піде сьомий, а другому, аж після другої пречистої четвертий. Сиди на печі та носом підшморгуй. Але хіба та дітвора всидить вам дома? Поки вештається отут десь близько мати, доти й вони тут. Майже як ті курчата біля квочки, жебонять. Але варто матері бодай на хвильку відвинутися, чи то на річку сорочку виколотити, чи то до млина, чи на ярмарок, як і дітиська обоє одразу кудись котяться і хто знає куди. Страхота ота річка поблизу. Та володько, Богу, дякувати, лобур з головою видався. Берегтися воно хоч і мале і зацяпане потрапить, але одного разу мало мало до нещастя страхіття не дійшло. Хлопчисько то завше діло з огнем має, ледь, бува, розвидниця. А воно вже рухається, і де його та охота береться, і чи лемезнуло що, а чи й так, бере отого меншого і волоче його за собою куди. Завжди до лісу тягнуться, ліз для них, що бур'ян для курчат. Полізуть гено туди в Соснину на Мартинове або до Таксарової контори, і там цілий божий день без їдла і без сідла пропадають. Ми, мамо, огонь кладемо, назбилаєм тлуску, калтопи у побелезника, накладемо, спецемо і їмо. Це все вам о той хведостисько бо Володько, ой, той би такого накладемо від батька дістав, що вдруге йому й не захотілося б. Той вам прийде ввечері, повухав, мурзений, і ані пари з густ. Мовчить і тільки оченята сині-присині та ще й керпатий носик. А оченята розумні та полохливі та такі вам глибокі. В кого воно таке вдалося? Господоньку, подай сили та хорони мати причиста, щоб здорове росло. Люди будуть.